msaada wa Astar TV. Karibu katika chaneli yetu ambapo tunakuletea historia mbalimbali. Mbali. Na hii leo nakuletea historia ya kabila la wandende ule. Watu wengi walikuwa wakidhani kwamba mkoa wa Ruvuma una kabila moja tu la Wangoni. Ni kwamba kila anejitambulisha kwamba anatokea Ruvuma, basi wengi hujua kuwa ni Mngoni. Ukweli ni kwamba pamoja na wote wanaotambulika kuwa ni Wangoni, lakini yapo makabila mengine makubwa na madogo Yanopatikana katika mkoa huo wa Ruvuma. Na hi leo tuliangazie kabila la Wandendeule linalopatikana katika mkoa wa Ruvuma. Kadri ya mapokeo ya wazee waliokuwa na koto tofauti katika kabila la Wanendeule, wanasema zamani kabla ya kuja kwa Wangoni na kuishi katika ardhi ya Ungoni, Wanendeule wengi walienea zaidi upande wa magharibi mwa ardhi ya Ungoni kuliko ilivyosasa. Baadaye Wanendeule walijigawa katika makabila mbalimbali kulingana na mahali walipoishi kama vile milimani na maeneo ya mito mikubwa Wandendeule ni kabila la watu wa Tanzania wanaoishi katika mkoa wa Ruvuma hasa maeneo ya wilaya ya Namtumbo lugha yao ni kindendeule asili jina la wanendeule kwa asili lililetwa na majirani zao wangoni. kwa kuwa wakati wa mazungumzo yao ya kawaida wanendeule huwapenda sana kutumia msemo wa uli ukiwa na maana nifanyeeje vilevile inaelezwa kwamba wa matengo na wanendeule walikuwa wakiongea lugha moja na inadhaniwa kuwa ni kabila moja lakini kuingia kwa wangoni kulifanya watu hao kutengana na kufanya yawe makabila mawili tofauti kuna maneno mengi kati ya lugha ya ambayo yanafanana na ya kimatengo na inaonyesha kuwa kabla ya kuja kwa wangoni hawa walikuwa ni kabila moja zao la kibiashara la wandendeule ni tumbaku vita kati ya wangoni na wandendeule. kabila la wandendeule kwa wakati huo lilionekana lenye nguvu na pia hali ya kutawala makabila mengine yanayoishi nyakati hizo kabla ya kuja kwa wangoni kabila la wandendeule lilikuwa na idadi kubwa ya watu ufundi katika vita kiasi kwamba liliyalazimisha makabila mengine kubadilisha majina yao nao zao na kutumia majina ya kindendeule, hali ambayo ilisababisha kuingia kwa vita dhidi yao wanende walikuwa wakitumia bunduki aina ya gobole makabila mengine yakizidiwa nguvu kwa kupoteza watu wengi pamoja na mali zao ikiwemo mifugo vya kula na kadhalika makabila hayo yalipeleka ujumbe kwa kabila la kingoni hasa kundi lililoongozwa na Zulugama na Mbonane Taweta huko eneo la upwanga sasa ambao ni wilaya ya Ludewa mkoa Njombe ili kuomba msaada wa kuwashinda wandendeule. wangoni kwa kupenda sana utawala walisahau ujirani na kuingia katika vita dhidi ya wanende ili kutoa msaada kwa makabila mengine ambapo walipanga kuyasafisha majeshi yote ya Wandendeule, na kuhakikisha makabila jirani yanazunguka ardhi ya, ya Wandendeule. hata hivyo katika vita ujanja wa wandendeule ule mwamba na mwishowe wakajisalimisha mikononi mwaangoni na kati yao wapo waliouawa na wengine kufungwa uongozi viongozi wa kabila hili la wandendeule waliokuwa wakiongoza kabila hili ni pamoja na wandu likunguyayi na mbilena na namkumula mila na desturi za wandendeule toka zamani kabila la wandendeule Wakitaka kuwasha moto wanachukua mti na kuupe kecha ili kuweza kupata moto lakini tamaduni hiyo hivi sasa haipo kutokana na mwingiliano wa makabila mengi jando na unyago wasichana wakinende ule kuvunja ungo hupelekwa porini kuchezwa unyago na kurudishwa nyumbani kwa shangwe na vigelegele lakini wow, kwa upande wa wavulana wao hupelekwa porini na kufanyiwa tohara na mwishowe kurudishwa nyumbani kwa shangwe na vigeregere na ndipo sherehe mbalimbali hufanyika ili kuweza kuendelea kuwafunza mabinti na vijana hao Vyakula, vyasili. vyakula vyasili vya asili vya vya asili vya wanendeule ni ulezi mtama mahindi na mihogo ni vyakula vikuu kabisa katika kabila hili la wandendeule mavazi. Zamani wanandeule walikuwa wakiivaa nguo za mbinda ambazo zilikuwa zinatokana na magome ya miti. Magome hayo hulowekwa kwa siku moja na kisha kutengenezwa kama nguo na hivyo wanandeule walikuwa wakitumia kama mavazi yao. Ngoma za asili. Ngoma ya kabila inaitwa lipunga nani zaidi ya tano na zinapigwa wakati wa sherehe mbalimbali na baadae kukawa na ngoma ya malipiti na kikwanganga na mpaka hivi leo kikwanganga bado kipo na hii ni historia ya kabila la Wandendeule ule inalopatikana katika mkoa wa Ruvuma historia hii imewaleta kwako na Esta TV na kusimuliwa na Potina Safieli